Renseøst Grenseøst!øs Greseø gren, Renseøst! Ra du nova er grnseøs på FM99,3. Viste passe bedre in for dine grnser og ikke er gresprenene nok! Det er ingenting som kan være så vakkert som filosofi. Tanken om at det umulige kan bli mulig, det mulige er helt uforståelig, det uforståelige virkelighet, og virkelighet er det som bekrefter at man eksisterer. Eksisterer, kjenne smerte, glede, og det som filosofisk sett for meg er det mest uforklarlige, kjærlighet og følelser. Om ikke annet så er filosofi følelser i praksis. Men det betyr ikke at det i i virkeligheten. Fordi virkeligheten er flytende og aldri konstant, Derfor kan ikke virkeligheten være lik for alle. Og da blir følelser ubetydelig og bare tørr filosofisk tenkning. Men det er grenseløst irriterende at filosofi ikke har en større position i dagens samfunn. Vi er blind, vandrende, hånd i hånd med ideologier, politiske og religiøse. Det ettertenksomme tanken, meningen, viljen og gjennomføringen ligger plantet i destruktive filosofiske energier som grådighet, egoisme og bedrag. Det er så latterlig å tenke på alle de gangene man med filosofisk innstilling går på og ikke får anne en disse trivielle ismenne tredne over hode som et lovverk på å leve. Nå får det være nok. La tanken leve, la viljen leve, la bedrag og dobbelspill dø, før du blir gjenfødt med et filosofisk filter på hjern. Do you know the under the stars? Do you know we exist? Have you forgotten the keys to the kingdom? Have you been born yet, and are you alive? Let's reinvent the gods, all the myths of the ages. Celebrate symbols from deep elder forests. Have you forgotten the lessons of the ancient war? We need great golden copulations. The fathers are cackling in trees of the forest, and our mother is dead in the sea you know we are being led to slaughters by placid admirals and that fat, slow generals are getting obscene on young blood? you know we are ruled by TV? The moon is a dry-blood beast. Guerrilla bands are rolling numbers in the next block of green vine, amassing for warfare on innocent herdsmen who are just dying. Oh, great creator of being, grant us one more hour to perform our art and perfect our lives. The moths and atheists are doubly divine and dying. We live, we die, and death not ends it. Journey we moor into the nightmare, cling to life our passion flower, cling to cunts and cocks of despair. We got our final vision by clap. Columbus's groin got filled with green death. I touched her thigh and death smiled. We have assembled inside this ancient and insane theater Propagate our lust for life and flee the swarming wisdom of the streets. The barns are stormed, the windows kept, and only one of all the rest to dance and save us with the divine mockery of words, music, and flames temperament. True Kings murderers are allowed to roam free A thousand magicians who rise in the land Where are the feasts we were promised? Where da... is the wine, the new wine, dying on the vine? Sorry Jim Da har vi fått besøk av filosofiprofessor Kjell Eivind Johansen Velkommen til oss Takk skal du ha. Filosofi handler jo mye om å være opplyst. Hvor opplyst går det an å være? Ja, altså filosofi er jo en litt sånn paradoksal beskjeftigelse da. Uh, I den forstand at uh, filosofer, uh, uh, at de streber etter opplysning, men de streber etter opplysning på en slik måte at de, at de ja, litt paradoksalt uttrykk, forsøker å undergrave seg selv, slik som Sokrates gode, altså stiller spørsmål ved sine egne forutsetninger. Vi är sin egen liten, vesentliga egna fördomar. Eh eh men vad det sällt ta för givet. Altså, filosofi er en form for, det är en självkritisk beskäftigelse. Eh och inte bara dig mig själv men också förutsättningar i vår kultur og och i vetenskap också. Så er det det är rätt att den mest gränslös vetenskapen vi har då. Ja, gränslös, det är den är alltså den är den är men har ett et har all likväl ett hopp om att denna denna form av for verksamhet ska bringa något positivt. Alltså den går på något sätt den går bakover och inover samtidigt som man tror at dette, dette, dette skal detta ska bringa något positivt. Att altså, den försöker inte på något att ting. At, men, eh, men er är det inte nog er det noen forskjell da på negativ filosofi og positiv filosofi? Eller er det bare ja. et på eksperimentstadiet liksom? Uh, ja, altså det er klart, altså, det finnes jo mange store filosofiske systembyggere, men en av de aller største, uh, heter, altså, Hegel, tysk filosof fra begynnelsen av 1800-tallet, uh, sa følgende, han sa, filosofien skal ikke være oppbyggelig men, men, men likevel så han bygde jo for så vidt system han, han byggde et system ved å være kritisk til våre forutsetninger ja, synes du jeg snakker i gåter nå, det er mulig det er. Ja. det er ikke filosofi, veldig mye ja. gåterprat det som man kan prate i evig og evig og, evig, og egentlig aldri kommer noen vei ja, kommer noen vei, ja han ja, har jo brakt en del ting da Sokrates er, liksom, er en slags en slags forbilde du kjenner vel litt av ham som, ja, gjør, ja. men men gjør alle da ja, ungdom er ja. nå uh, Alle filosofer, mener du? Nei, du, ungdom er nå til dags. Kjenner de til, uh, Sokrates? Ja, de aller fleste kjenner jo litt til ham. De gjør det. De gjør det. De tror det, men da med tanke på finanskaoset som regjerer i verden nå, er det noen av disse råttentgrådige økonomene som kunne ha lært litt av filosofien? Eller har de kanskje lært for mye filosofi? Ja, ja. altså da må jeg komme med det samme igjen, at jeg har en, og det tror jeg også mange filosofer har, en vilt sånn motforestilling mot å kaste meg over andre og kritisere dem for å være slik og slik og slik, ikke sant? Og, og i og at filosofi er en sånn selvkritisk holdning, så er det min egen grådighet, eller vår egen grådighet det går på. Og, og, og den øh, og, og og og det øh, hva skal vi si da da er det vel altså svaret på det er vel kanskje litt sånn trivielt på så vidt at, det, at vi mennesker lever jo ikke i et luft, luftomt rom. vi lever i et miljø, i et samfunn hvor det finns øh, regler og normer for hvordan vi skal være og sånne ting og, øh, og vi lar oss styre av disse øh, og det er øh, Och och det är på något øh, øh, sätt det är inte bara människornaturen som betyder något där är det er også de, det självföljer också vad vi vad vi vil komme vill kommer till om om vi gör sånt och sånt ikvant där och så hur øh, då vi uppfattar normer och regler i världen omkring oss som som ju styr vad vi handlar men, men det ja. men da, altså, så därför filosofi på något sätt är ett redskap för att lära sig att tänka ja, en så lik kritisk reflektion om om om vår egna förutsättningar, tankemässig, vetenskaplig, personlig, kulturellt och sånting. Ja, man kunne man inte då alltså jag regnar med alltså hvis jag inte vet helt fel och ser du kö filosofi i förskolan på barnskolan. Hur du kanske har varit då? Ja, där är lite dåligt informerad men det finns ju också något som heter filosofi for barn nu. Det är många filosofer som arbetar med det. Men er det är tagit in i uh, läroplan Burde det kanskje vært tatt i læringen? Ja, altså filosofi er jo på skolen, ja. Jeg kan ikke svare sånn positivt eller negativt på det, men ja, ja. I hvert fall så er det en virksomhet på gang, og jeg tror nok at den der er åpent, spørrende, undrende eh, tilnærming, og ikke mye den selvkritiske som jeg snakker om da. Du må jo ha kommet opp til en viss sjelsår og alder, for du kan begynne å, begynne å og grave og, og, og kritisk spørre. Så den filosofi for, for barn er nok mer åpen og spørrende, sånn undrende, ikke sant? Det er noe til, ja. Har filosofi status i dag i en samfunn? Det er vondt for meg si. Det er vondt for meg å si. Blant filosofer så har filosofi ganske høy status. Det er vondt for meg å si, altså. Men det er helt klart at hvis du går, la meg si, 150 år tilbake i tiden, så, for eksempel Tyskland på 1800-tallet, så var det helt alleredes. Da gikk alle rundt og var uh, filosoferte konstant. Nei, ja, men da hadde filosofi en annen status, og filosofer drev oss med mye mer. Altså filosofer på den tiden, de underviste jo ikke bare filosofi, de underviste også i naturvitenskap, matematikk og metri og sånne ting. Det var mye mer altså. Så jeg vet ikke, uh, ja, det er vanskelig for meg å si. Men da er jeg altså, jeg tenker bare filosofi, etter min mening, er det, er det sånn at man kan da sette filosofi bak alt? Livsfilosofi, politisk filosofi, kakefilosofi, kraldighetsfilosofi, hva som helst filosofi, så egentlig så er alt filosofi, men det ingen som på en måte er bevisst på at uh, man er filosofisk. Ja, den er jeg med på. det, det er med på Du kan i prinsippet kalle alt filosofi, så lenge det er en viss sånn, sånn refleksjon over det du driver med, uh, og, um, som, har en, uh, som har en viss sammenheng og orden, som har uh, et litt system i seg. Så det, det er jeg er med på det at det kan være... Uh, men det er klart, fagfilosofi er jo noe annet Da Der er det visse formelle krav Som stiller sånne ting ja. altså, i, i, Kan man si at i dag så har uh, Samfunnet vårt er så sterkt preget Av forbruk og realisering av seg selv Da, da blir da det filosofiske Fortsengt Ja Hvis du tenker det sånn som du nevnte i sted ja. at På 1800-tallet ja, så var man mye ja. mer bevisst Nå er det liksom ja. bare uh, seg selv og, og sitt eget lille uh... Er det så ille? Jeg tror ikke det er så ille Jeg er kanskje naiv, men tror det er så jeg tror, jeg tror ikke det. Jeg er ikke med på den jermiaden over, over, over hvor lille ting jeg er i dag. Jeg er ikke med på det. Så, det er klart at andre vil kanskje være enige i det, men det er, det er en, det en, det også, vi som driver med filosofi tror kanskje at den er mer utbrett enn den faktisk er. Uh, og det finnes jo nå filosofisk virksomhet veldig mange steder i samfunnet, ikke sant? Uh, filosofisk praksis finnes, filosofisk barn finnes og filosofisk skole finnes, det, så det har en viss utbredelse, altså det har det Så det er ikke så ille, vi skal få en liten ja, okay. uh, filosofisk oppremsning her mm. <laughs> Radio Nova er grenseløs på FM 99,3. Grenseløs, grenseløs, Vi har fortsatt med oss filosofiprofessor Kjell Eivind Johansen, og vi snakker, ja, kodruktur. Filosofi selvfølgelig. Eh... Er det filosofisk i samfunnet i dag på grenseløsbærtur? Vi har vært litt inne på det, men jeg vil gjerne gjenta det spørsmålet. For det er ikke det veldig mye å gjenta samme prosessene i, i uh, tankesett og spørsmålstillingen. Uh, om vi filosofisk uh, sett er på uh, grenseløsbærtur? Åja, oh, jeg, jeg var ikke helt enig i det, ja. Ja? Nei, jeg har ikke sagt at du ikke var enig det, men jeg Nei. bare lurer på det, om vi kanskje er det. Ja, da tenker du på sånne ting som altså, nydelige opplevelser som denne finanskrisen, du tänker på klimakrisen, øh, øh, og du tenker på det at vi ikke tar øh, disse signalene alvorlige nok innover, du tenker på sånne helt konkrete ting, ikke sant? Ja, ja. det, det, det, det klart at, øh, ja, øh, altså, jeg, altså filosofisk sett så, O jeg skal svare på det spørsmålet da. Så altså, la, uh, altså, la, la oss ta klimakrisen som fra mine kolleger har engasjert seg veldig sterkt i. Og det er jo helt helt ok. Det er faktisk noen av mine kolleger har engasjert seg sterkt i. Jeg må si det så sånn uh, og jeg har ikke monopol på hva som er en filosofisk holdning til et sånt alvorlig problem. Men det måtte jeg da reagere på, det er hvis noen kaster seg på det på en måte uten å spørre om dette er riktig, om det stemmer, altså, og at det litt sånn ureflektert kaster seg på denne, dette at nå er det farfaren, nå må vi gjøre noe og sånne ting, i stedet for spørre mer sånn systematisk, hva er det, hva, altså, vi må, at vi også tar med i, i, i betraktning det som vil skje om vi gjør noe, altså ikke bare, spør, ikke bare gjør noe, men altså øh, øh, ikke bare se fremover hva som kommer til å om vi ikke gjør noe, men vad som kom, kommer til å skje om vi gjør det og det og det og det og det og sånne det noe, det noe da filosofisk du kan ha spart oss for da? Jeg er ikke på det, det finns jo filosofer som har annonsert øh, veldig sterke ting, Nietzsche for eksempel og sånne ting, jeg vet ikke, det er jo misbruk av filosofer da. Filosofer kan da både bri, brukes og misbrukes, jeg er ikke sikker på det. Altså det er jo et veldig stort spektrum av vad som er filosofi, ikke sant? Og, og det er ikke noen konsensus Noen enighet om hva som er god filosofi Og hva som er riktig filosofi Og sånne ting Bortsett fra denne kritiske sånn Selvkritiske holdningen da Prøvende kritisk holdningen er, Som er en fellesnevner hele tiden Og selv Nietzsche som jo har et sånt et Radikalt budskap om overmenneske I hvert fall tilsynelagt radikalt budskap Selv han er jo gjennomgående Selvkritiske, ikke sant? Kritiserer vår kultursforutsetning Så det er, det er, et, det er et gjennomgående tema altså når, når du säger det så tänker jag, okej, okay, då kunde vi kanske bli litt mindre filosofiska Og vi slutar vara så väldigt självkritiska. Ja, det kan vara ett gott poäng. Det kan vara gott. Vi blir lyckligare om vi blir mindre filosofiske Det, det tror jag nog. Men då blir vi inte ja. mer egenråd i då. Eh, uh, om vi slutar vara filosof uh, eh ska jag också säga, si, jag vet inte. Uh, uh. Att man er, er ikke det är inte det All tänkning är inte det filosofi. Eh uh, uh ja, i en utvidet betydning vi at filosofi er refleksjon, så er det jo det, det er, ja, jeg kjøper den, jeg kjøper, den jeg kjøper den du ble litt inne på du nevner at det er som driver å forske på det med klimaproblemer jeg bare lurer på, kan filosofi løse problemer? Ikke den type problemer altså, kan ikke løse det, trenger jo vitenskap for å løse det så ikke den type men vi kan også da, ja, det er et interessant spørsmål, altså man kan, altså filosofi man sier jo gjerne at filosofi er en sånn lenestolsvirksomhet, at man trenger ikke å drive med empirisk forskning og så videre. Men man må jo bygge på empirisk forskning. Nei, altså for eksempel spørsmålet om vi er moralsk ansvarlig eller ikke, det er en sånn type spørsmål som filosofer kan, kan ge et noenlunde fornuftig svar på. Men alla filosofer är ju också eniga om vad som är på något sätt det svaret på det. Mm. men den typen ting eh om och det om och för om moralisk relativism är relativt eller riket såna ting kan filosofi ge et svar på och vad på något om moral är baserat på känslor eller förnuft såna ting ja. mm. Men er det inte mm. skill i filosofi som som skapar konflikter i världen? Ja, det, er ikke, ja. det er filosofiske disputer, filosofisk uenighet som skaper konflikter, ja. ja, uenighet er en viss sånn filosofisk natur, ja ja ja, altså det, det, det et, av de, et av de mest besynnelige trekk vår tilveielse er jo dette at mennesker kan at de, vi mennesker, til hvert fall til synlighetene kan bli veldig sånn uenige om veldig grunnleggende ting det er jo, selv om verden er blitt en, selv om det en global landsby og sånne ting, så er det ganske mye uenighet uh, rundt omkring og det er og, og, og slik er det også blant filosofer og det ser ikke ut til at de som er uenige i det helt tatt kan bli enige og da blir det krig ja, det er klart det må ikke det. det spørs, nei, det kommer an på. Altså, det kommer jo an på. Det kan ikke jeg svare på sånn på, på stående fotom. Men det, altså, krig har jo en helt spesifikke politiske, maktmessige årsaker. Det er ikke bare ren uenighet som, som skaper krig. Det kan også, det finns jo nok av på at folk som er uenige lever sammen i en fredelig sameksistens. Det er nok av på det. Norge i dag er et eksempel det. USA er et eksempel på det, og så videre. Hva tenker du på, ikke det da, det, det store filosofiske mariet at alle ligger? Alle svar ligger i men det er ingen som bruker den. Og hvis det brukes til filosofi, så er det kun til egen vinning. Ja, nei, det finnes og, og jo ikke noe... Å på, påtenke det... liksom på tanker er, på andre for å... Det er jo et filosofisk spørsmål, om det ligger noe svar der ute. Det kan være mange svar. Det ikke, det, det, du sier at det er ikke noe bestemt filosofisk riktig svar. Det er jo et filosofisk problem, det. Om, om, om det er rett eller flere... Uh, og det finns jo filosofer som mener at hvis vi er opplyst og rasjonelle og rimelige så vil vi gå mot enighet men det andre, så, at vi er irrasjonelle om vi ikke gjør det, Jeg ser jo nærmest dette med den bevegelsen mot enighet så mange filosofer tror på som en sånn sak uh, bevegelse mot, uh, mot uh, et samfunn uten liv på en måte, et dødt samfunn at uenighet er bra sant? Mange det med det, med det. så da er vi kanskje e egentlig liksom konstant filosofiske i våre valgeliv da uten å være klar over at det er filosofi vi bedriver. Ja, ja, ja. Ja, alltså jag hur då vi vi, vi tänker ju när øh, som re valg är viktiga andra valg är mindre viktiga kan fattas mer spontant, inte sant? Och viktiga valg kräver reflektion. Och de flesta av oss kommer fram till en konklusion. Och och det är ju också något speciellt filosofiskt över det. det. Det filosofiske består i reflekterar vad som sker når vi reflekterar övers liket ting. Og, og, og, og da kan vi jo lure på og, og der er det en interessant ting hos den type refleksjon og det er at vi, har, vi kan ha en del alternativer, vi kan kjenne våre egne verdier, men i siste instans så synes det var det slik at vi ikke helt ut kan redde for hvorfor vi velger en ting fremfor en annen og, da, og, og, og det er et sånt etter mitt syn et litt sånt interessant fenomen så Uh, som vi kunde kunne ut men som ikke, det er dette at uh, Da vi et dilemma helt Ja, det er det at vi er kanskje ikke så rasjonelle som vi liker å tro at vi er, det er noe som bestemmer våre valg, og som vi ikke er oppmerksom på at gjør det uh, uh, men som vi selvfølgelig har også mulighet for å klargjøre om vi om, uh, om, vi, om vi reflekterer over det uh, i hvert fall, om um, ikke fullstendig så i hvert fall gradvis så um, uh, uh, Filosofi er jo ikke da, læren om hvordan vi øh, øh, velger å bo i et, bo i et hus, det er en leilighet, altså, det er ikke læren om hva som er riktig valg der, men, men det er mer å forsøke å forstå vi velger, hvorfor vi reflekterer som vi gjør, og som vi gjør, og velger som vi gjør. Altså. Er det bare mennesker som er filosofisk? filosofiske? Det, det er ikke noen dyr også der ute som er filosofisk. Ja, det kan ikke jeg så mye om, men altså det er klart, jeg vet ikke, aper kan sikkert undre seg, i den forstand kan de vel være litt filosofiske de også undre seg, ja. ja, men hvor selvkritisk det er, jeg vet ikke, ja. Dette forholdet mellom menneske og dyr, det har jo gjennomgått en voldsom utvikling i løpet av de siste 50 år. Jeg husker da jeg studerte og leste psykologi, så, så, så øh, var man helt sikker på at det var en enorm avstand mellom dyr og mennesker, og, og de var sikre på at de eneste som de høyeste primatene det kunne gjøre, de kunne sette sammen instrumenter og hente noe, men man har jo funnet i dag at selv, altså selv de måtte... Øh, selvfull där är stann till att bruka komplicerade experiment eh, inte experiment men men men hjälpmedel instrumenter alltså. Så det och så är det de som är naturiker moral men de har ju på något sätt skamkänslor ser du inte alltså det lite valar och delfiner och ja, de liksom de, de, de, de, de, de vill lika kalla för intelligenta Ja, verkar det i alla fall som en hund av och till skammar sig. Ja, men ja. Jeg bare tenker på, altså, det er, altså jeg, jeg vil gjerne gå så langt som å si at samfunnet i seg selv er filosofisk, for det var vel ingen som, eller nærmest utopisk, det var ingen som tenkte i steinalderen, eller for den saks skyld i under romerikets storhetstid, at man skulle kunne få tak i nesten hvem som helst via en liten boks man snakker i. Og så, ja. da, da, da tenker jeg på at de fleste, ja. alle vitenskapene er liksom en, er kommet ut av filosofien med tanken på... Ja, og sånn, ja at alt dette har skjedd med filosofien som grunnlag. Jeg kan godt si litt om det, men altså, det er jo to opprinnelser til filosofien. Den ene er jo den såkalt naturfilosofien, og den er jo utgangspunktet for all videnskap. Og så er det Sokrates som har den selvkritiske vendingen som jeg har snakket om. Så filosofi, så de første filosofer var like en naturforskere som de var filosofer. Så det er en litt sånn tvetydig opprinnelse, det er et litt sånn tvetydig grunnlag. Men så, så har det skjedd en oppsplitting, men i dag er filosofi ikke lenger en, en, en, en videnskap i den forstand som den var, kanskje, i antikken og helt opp til, kanskje, ja, helt opp til, ja, hvor lenge, skal vi si, ja, vanskelig å si når, når det bruddet kom, men, kanskje, ja. Uh, slutten av 1800-tallet, hvor psykologi, var en, psykologi og, og sociologi var en del av filosofien, da, som ble skilt ut som egne videlskaper på slutten av 1800-tallet, begynnelsen av 1800-tallet. Et, et siste spørsmål. Har du noen tips eller råd uh, til de som hører på om hvordan man kan bruke filosofi uh, som et hjelpemiddel? Uh, som et hjelpemiddel? Til å leve. Uh, ja. Uh, man kan gå til en... Uh, ja, det er samtale. Det er, ja, er grunn til det øhm derå samtale med andre om mere livssynspørsmål. Eh filosofiske samtaler. for filosofi er en sån dialogisk virksomhet da. Samtale med mellom to, hvor den, hvor den ene responderer på den andre og og, og vi bringes videre på den måten eh uh, så sånärna som sånn var den ju i sin begynnelse också. Så där det detta det består i att man liksom länder sig Og och sitter och tänker och grubblar och så blir mörkare och mörkare sen men men men går in i diskussion och samtal med andra. Eh uh, så det är grund det är viktigare än försöka ut att sätta ner och börja läsa mindre intressanta filosofiska böcker. Tusen tack ja, till ja. filosofifplus och till Kelvin Johansson. Grenseløst? Grenseløst eller grenseløst? I en verden som krever effektivitet, en hjerne som må være oppdatert, et hjerte som kund pumper blod og en sjel som ligger godt gjemt bak et fjell. Det er ikke lett å tenke over att det å være filosofisk er noe som hver lille del av oss behøver. Men i dag skal ingenting være tilfeldig. Alt ska kunne skrives på et av fire ark, og alle relationer må inneholde kraften i deg selv som viser deg som et menneske å gidde å kommunisere med. Samhandlingen mellom mange i dag er jo bunnet til en del utseende, en del fremtidsutsikter, en del suksess, en del skryt, en del falskhet. I stedet for en del tanker, en del meninger, en del innehåll en del originalitet, en del ærlighet og en del oppriktighet. I studio satt Olav G. Tekniker Hva Mamadou, og vi vil gjerne takke filosofiprofessor Kjell Eivind Johansen. Straks er det UD, men først og til sist her på Grensløs er det tid for trall. En ekte filosof jeg er, for jeg er født med hjerne. Hjertet skjer, og til sammen blir det mig. Det er ikke lett å tenke når tanker er lett se enke. Fadrullan deg, fadrullan deg, fy faen så teit man er.